П'янкий, Олена ще гостріше відчула свою самотність. Як добре було б у такий вечір опинитися поруч із ним, її коханим Славчиком. І вона рушила до знайомого будинку. Дійшла до їхнього під'їзду. Мала намір посидіти на лаві біля входу, але коли підійшла ближче, побачила, що там уже хтось є. Тоді вона звела очі на п'ятий поверх. На кухні було темно. Тому вирішила не тупцювати біля незнайомих людей, а повернути за ріг, щоб на самоті постояти під вікном кімнати, що подарували їй стільки щасливих годин. Тільки-но дівчина зробила кілька кроків за ріг будинку, як серце її мало не вискочило з грудей. У їхньому вікні горіло світло. Славчик тут. Він, мабуть, зайшов навідати квартиру, адже саме для цього приятель і залишав йому ключі. Олена прожогом кинулася до під'їзду. Ліфт гудів десь на горі, і вона не стала його чекати, а помчала, ледь торкаючись ногами сходів. До квартири підійшла засапана і, прихилившись до дверей, вирішила трішки перепочити. За дверима було тихо, потім почалися. Шурхіт і кроки, що наближалися. Олена глибоко зітхнула, намагаючись скоріше вирівняти подихи, і раптом почула крізь двері дівочий сміх. Тієї ж миті клацнув замок. Олена відсахнулась від одвірка, кинулася сходами нагору і заховалася за виступом стіни. Вона нічого не могла бачити, але чула все. Двері квартири відчинилися. «Сонечко, викликай ліфт, я замкну двері», – сказав він. «Славчику, я не можу тримати в руках стільки речей і викликати ліфт». Голос дівчини був вередливий і трохи гугнявий. «І навіщо тобі знадобився цей мотлох? Нехай би валявся на кухні!» «Зараз, сонечко!» Славчик ще раз повернув ключ у замку. «От і все, а ти боялася, гмикнув він і ступив до ліфта. Зашурхотів одяг і в повітрі зависла насичена чуттєвістю тиша. Скільки вона тривала? Пів хвилини? Хвилину? Олена заклякла, стоючи біля стіни, і боялася дихнути. Потім знову зашурхотів одяг і пролунав звук, дуже схожий на той, коли губи розтискаються після поцілунку. Дівчина коротко засміялася, а закличним грудним сміхом, упустили на підлогу якусь сумку і знову настала та ж багатозначна тиша. Нарешті рипнули, відкриваючись, двері ліфта і поглинули всі інші звуки. Минула ще мить, і ліфт поїхав. Олена не поворухнулася, не змінила пози, якийсь час простояла, заціпеніло. Тоді повільно вийшла на сходи і так само повільно рушила вниз. Тепер вона не могла б сказати, як дійшла тоді додому, чи зустріла кого-небудь по дорозі, хто відчинив її двері у квартиру і що вона робила потім. Але до підручників Олена більше не доторкалася, про іспит не згадувала, як роздягалася, лягала, не пам'ятала. Уже лежачи в ліжку, все дивилася на відблиски світла на віконних фіранках. Дивилася довго, невідривно, і як щось стороннє відчувала свої очі. Вони мовби заскленіли, стали важкими і твердими. Далі почали розширюватися, збільшуватися, набухати, і сльози повільно, тяжко Полилися з них, немов одна нескінченна гірка сльозина, що тече і все ніяк не може витекти. Олена лежала нерухомо, тільки груди її часто й судомно здіймалися, а подушка до ранку змокрила до рубця і розклала російську навідмінно, як і решту іспитів. Анжеліці поставили добре, і це її цілком улаштувало. Олена все-таки не одержала незадовільно, але тільки тому, що два попередні іспити вже було складено, а замість наступного вона успішно захистила дипломну роботу. Після невеликої наради комісія поставила задовільно. Розділ четвертий. Море виплило з-за повороту широкою синьою смугою і видалося якимсь опуклим. Дівчата припали до вагонного вікна. Ну, нарешті, видихнула Анджеліка.